Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin Salatu wa salamu ala Rasulna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa men tabi'ahum bi ihsanil a yumiddin Allahun em madhruvara falenderojmë dhe betëm për ti ndim dhe falekrkojmë dhe rësallat e ndatë dhe bekimet e Allahu të shofri mi Muhammadin aleyhi salatu wa salam mi familin e tim bishokët dhe të gjithatat që ndjekin rrugën e tyllë dyrë ndin dhe fundë të kësaj bota të ndërua dhe tërbesimtar në dy takimet e kaluara, kemi pasë rrasin që të dëgjojmë dhe të fjellëmë së bashku komentimin e një prejsurave më të shkur të atë kuranit në aspekt të formulimit, mirë po një ngasurat më kuptim plote në aspekt të përmbatjes dhe kuptimit. Fjolla është për surën Al-Asr, surja ku Allahu xhallahu ala betohet në kohën dhe kemi shtylluar se çfarë nuk kupton të betuarit në kohën. Dhe saq koha është e rëndësishme për ne dhe synimi si për gjaxhës për Allahut për kohën tonë. Dhe kemi thënë se koha është jeta e njeriu. Mundësia që Allahu xhallahu ala i jap njërin këtë botë me fituaj dhe përmës saj më u shpërbly. Por që ndodh, jo rëllëherë, e shumica njerëzve e keqëpërdorin kohën e tyre dhe duke e keqëpërdor humbin. Ande Allah o tha, inel insanel efi khusër. Allah o tha, njeri është në humbje. E, kur është njeri në humbje dhe qëfar humbje është për cilëm këtu edhe këtë e kemi sharuar në takimin e kaluar, ku e kemi përmenë se Allahu gjëllëuar në një sajtë në Koran, të regonë kush që janë humbësit, kush kanë humbë. Dhe nga ata që i kemi vequë në takim në kaluar kanë qenë, ata që nuk i përmbahen zotimeve dhe marveshjeve me syre mes Allahot, fillemisht, e pas e dhe me syre dhe mes njerëzve. Ata që shkerin fjallin e dhenë, prishin marveshjet, ata që shkëputin lidhet farefisnore, dhe që bëjnë shkatë rime e rënimë në tokë, këta janë humësit. Dhe të tjerë kategori që ka përmanë, i ka përmenë Allah Gjellewala nga humësit. Mirë po nuk endalë Allahu Gjellewala nuk këto të rejtimin. Nuk tha Allahu njerëzja në humbja dhe kachë. Mirë po Allah, Allahu varëzhej më të duke dhënë, illa lëdhine amanu wa amilu s'salihati, wa të vasaw bil haqi, wa të vasaw bil sabër. Njëri është në humbje, përveç atyre, e këtu vjen për e ashtimi. Andaj, kër Allah o thot, njëri është në humbje, përthuaj se, vetë vetju, ne si kriese, e bëm një pytje. E kush janë fituasit, o zot? Kush janë shpëtuarit, o zot? Allahu Gjelle Ola Allah vazhdojnë me nga shpjegu, kush janë shpëtuarit. Dhe të Të shpëtuarit, të kfitimtarët Allah u përmanë këtër kategori Illa lëdhine amenu Wa amelus salihati Nuk janë të humbur Asëse, asë një herë Por janë fitimtarë gjithmon Ata të cilët Kanë besu në Allah në manuar Besim të drejt Kanë bërë veprat mira Ata të cilët Të vasahu bil haqi Me zvete këshillohen dhe mësojnë dhe përkujtohen me njohjen e vërtetës. Ata mundon bashk me e plotsua njëri tjetrin me atë që është e vërtetë, me atë që është e drejtë, me atë që është e mirë. Dhe gjithashtu këta bashkullojnë mes vetes në durim. Do njëja ai ka sprova të veta, ai ka sfida të veta, e këta bashkullojnë që të jenë ndërueshme, që të çndrurshëm. Këta janë shpëtuarit Këta janë fitimtarët, këta nuk janë humësit asë njërë, kështu Allahu Gjellarë ure ka përmenë. Andaj ne në minutën vijem që i kemi dhejë në ezan, dhe të munduemi që të komentojmë këtë fjallë të Allahu Gjellarë Gjellarë ure. Fjallë me shte, ndëru nëzër, fjallë Allahu të inë në insane në e fichusër, njeri u është në humëbje, është, është një lejt kërcënimi për njerën. Në të kuptim kujdes Se njerëzit rëshqasin Rrujë ti mos as rëshqet është një nëjë kërsnimi Mirë po Asë kun në Kur'an Allahu qëllë uala nuk i kërsnë njerëzit Për me i Në më thonë Shka këtu panik Me shka këtu stres Trauma, ju jo, e nërga saj Allahu atë rejkë vëmen njerëzit Me qëndë kujdeshëm Pra ndaj gjithë kun në Kur'an ku do në kuran që Allahu Gjelle Gjelalu ka tërjekur vrejt e njerëzve i ka kërsnuar ata që tjenë të kujdesun gjithë mund pas kësaj ka përgzim gjithë mund pas kësaj ka mygjde që ja përkuptu se Allahu Gjelle Wala nuk dënë me i tërem rap të ti, nuk dënë me me i tëmeru rap të ti ju, jo, dënë më atë rikë vëmenin kujdesuni ruajuni, për ndryshe unë në aduat mirën, jakua rukdalia jakua shpëtimin Kjo është mirësia Allahu xhalla Gjell xhala lu. Andaj edhe Allahu kur flet Kur'an për xhehenemin e për dënimin e tij, e për hidhrimin e tij, kurse te Allahu Kur'an për kët nuk na flet që na më kaplu nga nga nga nga, nga zhgënimi e më kaplu nga nga tmerri, jo kështu aftë. Mirë, po më kaplu nga kujdesi po, rruju. Kujdes. Atë ka edhe kso thepërfundimesh. Mundesh edhe këtu të thepërfundosh. Kujdesu pastë kti kujdesi Allahu çel dyr për si Harej për përzgjim për myshdë edhe këtu njeriu është në humbie tash natonin atë kujdesum humbie e kush në humbie a a komozi më pështu a kaosh me ti a ka rrugë dalje po ka mendi Allahu vazhdon duke hap rrugën e shpëtimit dhe hap rrugën e përzgjimit duke thënë illal ladhina amanu ata që kanë besu Pas soi mund të themi se fjala e Allahut inna alladhina amanu, pas atyre që kanë besu, ne e kuptojmë një gjë më rëndësishme, zotë. Se besimi në Zotin xhallahu ala si duhet besimi, është rrugëdalë për njirin. Është shpëtim për njirin. Është rrugëdalë për të edhe në dhunjo edhe në ahiret. Besimi për njeriu është edhe zgjidhje për problemet e tij, dhunjo edhe për të lashtë dhe ngarkesit e botës jetën. Kude që besimtari i vepran bi bazën e besimit ti, rrugët e ti qelen, hapën, problemet e zidhen, të lashtët largohen, shpëtimi është afer ti, e kësë mëra. Përndë e Allah u gjenë lëvala, në, në mësëj si me besunte, ju pësa Allah u kanoj për besimin tonë, si kurse kemi tonë dësara, po që neve të në mundësan që kemi jetë mirë, kemi jetë lumëturë. Jeta, për nërulletër, dhe gjdo që që kemi në këtë jetë, për mes besimit, është ndryshë nga jeta pa besim. Edhe, edhe sprova me besim është ndryshë nga sprova pa besim. Gjithë shka është ndryshë, ku njeri beson në Allah në gjëllë e gjëllë e lëhu. Qëka dë me thonë me beson zote gjëllë e lëhu, qëka dë me thonë? eka për mëën edhe kët edhe zotin Kur'an dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam hadithet e tij. Ka ardh një herë në mbledhje, nai duke nai pejgamberis sallallahu alaihi wasallam kët e tij, ka qenë duke ndërtuar pejgamberis sallallahu alaihi wasallam kët e tij dhe ka ardhur njëri tubim, nuk e ka njohur pranishmëti kush është ai. Por janë çuditme të, jo pse nuk e njohin. Por janë çuditë se tehat dhe pëmjen gjithë e kështë shumë bukur, elegant, i pasëtër. Nuk shieshen te gjurmë të ullëtimit, ndërsa askus nuk e njefte, që di. Nëse nuk e njëjmë ne, kjo dashë marrë pilargut. Nëse ka arrë pilargut në atë ko, janë vrej gjurmë të ullëtimit. Apo, ka më thune për shketinë, o plëmënose, flakë të ju kanë shprishe, s'ka mujtë më othu bashkë ashtu kalajsi, kërshësatë, e nëhamdërëllëla që mundësit më oth Edhe ashtu para pejgamberit alihat sado sa ka filluar më apo të pyetje Muhamedit alayhi salatu wasallam. Puthje e parë që ka bërë ka thënë mel iman. Çka është të besosh? Çka është besimi? Në sa Muhamedi sallallahu alaihi salatu wasallam ka dhënë përgjigje. I ka thonë el imanu an tu'mina billah. Besim i drejtë është të besosh në Allahun. Të besosh në Allahun të besash në melekët e ti, të besash në pejgamber të Zotit, të besash në librat që Zotit u akazbrit pejgamberve që të akumtojnë të mësi me njerëzve. Iman është të besash në ditë në gjykimit, se do të vijet dita e rinjalljes, logarithënjes, daljes për Allahut, dhe gjithashtu në iman për fjetë të besuarit, në caktimin e Zotit, kaderit. Si slapi nga këtu piket e besimit të, dërëzër, kandoj për sërim, kandoj për komend. E, po këtë, inshallah, dhe, dhe e bëjmë në një ras tjetër, për këtu imi të komendit, surës e lasër që Allahu ka thënë, ka shpëtuar aj që ka besuat. Besimi i drejt në Allahun është kras asaj që besojmë, sa Allahu është kriuasi, Qras asaj besojm se Allahu xhella xhelalu është dhruesi i jetës dhe ai aj i jep jetën kujt don dhe ai ja merr këtit kujt don. Ndorr është jeta, ndorr ne të tjesh jeta dhe vdekja. I tër furnizimi që njerëzit dhe çdo krijes e fiton kët jetë është në dorën e Allahu xhella xhelalu. Kjo është besim ndonë, në dorën ku na furnizimi ndorë në laut ndorë ndor në kujtë është jeta të laut e vdekja të laut ekstumarad kras ti besimin al-angjallavana besimdari do të me koni i bidën dhe me besu se kësë za që ne kemi besu në te është i vetëmi që meriton të adhurot andaj asë një formë e adhurimit që farën dë qofta e nuk lejohet ti kushtohet në doku i tjetër pasë Allah të më mënuat më më. asë një formë Qfar do qofta e, për shambull, sa qënë format të adhurimit, qëmë të janë format të adhurimit. Na, kur bojmë do, i lutëm i Allah o gjellë në gjellëu për nevoja tona që kemi, për nevoja tona të kësoj bote, për shëndet, për familje, për mirëqenje, për siguri. I lutëm i Allah o të nejë falë më katët tona, i lutëm i Allah o të nejëpë mirësi, në botën tjetër të nejëpë shpëtim, të nejëpë gjellënet, të... i lutëm i Allah o të pë Mëse Allahu në ka thënë, më lutë një mua, dhe kallë e rabbu ku më dhuni, este gjib leku. Zote jua i tha, më lutë një mua, unë ju përriqim juve. Allahu në ka fëtuar që të lutim Allah në gjëllë në gjëllë hu. Andaj, me lutë, Allah në është, i padatë? Shëka? Allah në e lutë për nevojët e tua, ti ki nevojë. E Allahu krasë që të përgjigjet, edhe të shpërblem pëse për lutë Allah në. Që fa mirësia? Që fa mirësia? Paramena për shamë mundu njo, pëse largë kjo poveçar me kuptu, po ka po. Paramena, me shku një i varëfër, të një i pasu. Edhe me thonë, o burë e kom një halë, e kom smut një thmi, e kom smut një diqka, edhe nuk kom pare me bli ilash, po më vynë një qenë euro për ilash, për ingjizime më, Zoti ndihmovët këtë ato që i kanë të lasë të ka probleme. E ajë, pasu niko, gëzohët që ka arë fukarea me lypë taj. Pe gëzimit, jë japë një qenara që i ka lypë, e japë tre qenë tjera, vëjtë pëse ke lypë e me japëtën. Andodhë këndunja kështërë? Ralla, zi e ka ndodhë në shëta dykon vë që së nodhë, së të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të e hadi nesër, hadi mas nesër, e qëveç dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe se s'kam ma shumë, lejnë le, le mnyra, po. Mirë, po me shpërblypse, po lypë i me, kës, s'nim në këse përbashta, po. Allahu Gjellewala, veç pëse ke lypë i ti, veç pëse ke quë durë ka hajë, me kërku për ti të shpërblenë, veç për qika që. E pastaj, plëcimi i kërkesave dhe i nevojeve është një qëka tjetër. Kjo e veç raport në raport me Dashni rek do më shkumia kushtu dikujt tjetër. Më ulut. Më ulut dikujt tjetër pas Allah xhallahu ala. O filan, veçanërshë që dikush që ka vdekur në varr e me në var atje, në var këto, munseja, më ulut në varr atje. Ti filon në varr këto, mundsoja, domethën filon me pas fëmijë, mundsoja kët, mundsoja kët. A është rregull kjo me besimin që na kanë besuar Allah xhallahu ala? Jo, nuk ka rregull kjo. Nuk ka rregull, of. Në kënë regullë kjo punë. Pse? Nga se duaja i takon kujna. Allahut. E po, kushtë e Allahut pra. Mëse kushtë asë kuj tjetër. A është në regullë na me shkute ti kush e mi thonë kumbu gjinohet, a mi falë gjinohet. A është në regullë kjo përshamu. Për. Pani a njëri, njëri, i dishëm është ajtë. Në tjetë pejgambera jetë. Pejgamber. Mi thonë, Falmi gjinohet, a ka kështu? Jo, pëse, nga se kërkim falja për gjinohet tuna, nuk i takon askujt pas Allah gjelë dhe gjeleloj. Që kjoj besim jonë? Andaj, adhurimet e ndryshme, tja kusim Allah të më nërën. Bëtë më Allah gjelë dhe valë. Nga besimin e Allah në është që të mendoj mirë për Allah në, dhe mos të përgjasojmë Allah në maskë nga kryesat, nga se Allah nuk është si askusht, nuk ka më të ngjashëm as kush nuk është kur saj nuk i përgjan kur kur Zotit kur kush nuk ka Zoti as nuk ka mundësi të bëjë njerëz Zot as as Zoti ai është një kul huwa allah ahad allahu është një çka është besimi jon e ka përmbledhë allah besimin në surën ikhlas kul huwa allah ahad thua ya allah është një allahus samad allah është ai samad çka është samad Samet dhe është që të gjitha kriesat kanë nevoj për te Nuk munen për te e a i skane për a skane A ti nuk i duhet kërkosh heq Absolutisht nuk i duhet askosh A i duhet Allah të kujtestar A i duhet Allah të kshiltar A i duhet Allah të ndihmes A i duhet Allah të ushtri Kërgjës i duhet Allah gjeldeval Absolutisht kërgjës i duhet A i duhet atë urimi jon Nuk i duhet atë urimi jon A i duhet gjumaja jonë? Jo, vëllas i duhet gjumaja jonë A i duhet sadakaja jonë që një mojmë? Jo A i duhet kurani jonë? Kurës i duhet apërë Absolutit, ati kurës i duhet Neve në ne duhet gjitha këto Neve këtë në ne duhet, gjitha këto neve në ne duhet Allahu samet A i është që nuk kanëve për asken E të tjërët kanëve i për Zotë në gjithë në gjithë Të gjithë kanëve i për Allah në të bërë e këtë ala Lem jelid Asken n Nuk këfë mi zoti, asë nuk o grua Olem ju led E asë nuk e ka rinë di kush atë Olem je kun lehu Këfë u ven e hadë dhe nuk është I në gjaishën me te askush Që kjo e besimi në langëgjën le u ala? E kush që është të beson në langëgjën le u ala? Dhe beson në melajket si duhet Edhe në pikat E tira të besimi që i përmendëm Kjo është ajë që e ka plëcu Kushtë në partë Besimit Kushtë në partë shpëtimit du kusë në partë shpëtimit. Allah o tha, njëri është në humbje, përveç atyre që kanë besuar, këtenë ata që kanë besu dhe kan të adonë gjëllë uanë. Këtenë. Ata të zëtë e kanë pranua Allah o në si zatë, të tyre kanë besu dhe të në te, pa njolla, pa shtremrime, pa devijime, dhe pastaj janë përullë, vetëm të i zoti, janë nënstru me adhurim vetëm të i zoti. Kjo është besimi dhe i besimtarit. Dhe kjo ës La ilahe illallah La ilahe illallah Paselahot Wa amilus salihati Kushti par kan besu Kushti dyjt kan bo punë mira Punë të mirë e në të lejleshme Gjithë shka është punë e mirë Me besu në la në është punë e mirë Gjithë shka Allahu i ka dhënë e mirë është e mirë Me falë në mazë është e mirë Mirë po Nuk duhet njëri me mënu që Vesh disa punë në të mirë Edhe veç aty duhet me kushtoj vëmendje. Për shembull, mira është njëri prej punëve të mira është agjënimit. Prej punëve të mira është namazi. Prej punëve të mira është me zakurat, gjithë ato të mira. Prej punëve të mira është respekti për të. Prej punëve të mira është respekti kushiot. Prej punëve të mira është kujdesi për të varfrin. Prej punëve të mira është kujdesi për të timen. Vizi ta smuret, është punë mirë se vao. Madje ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, "Tabassumuka fi vejhi akhika sadaka." Fësh me ibusje është i muslimanit. Ai e mirë, është punë e mirë afër. Te Allahu xhalla wala, apo vetëm e disponon njëri, me i thoni fjalë të mirë, s'ka minimuma tepër. El kelimatu tayyiba sadaka. Tha pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, fjalë e mirë. Mi thon dikujt, "Ka lënë vallahu" Allahu t'i mohft, Allah hardh dhorst. S'kim mund si bashum diçka, një, një fjalë e mirë më ia thon, është sadak, është vepër e mirë tek Allah xhallahu ala. Prandaj, kanë shpëtuar ata të cilët kanë bë, kanë kanë besim të durh në Allah xhallahu ala dhe kanë bë punë të mira. E treguam shka besimin, ne treguam që kanë punë të mira. Tash punë të mira janë derë jon, apo. Mir, po të them, ne për mbylje të të thëm një gjë me rëndësi që ka me me punë të mira. Punë e mirë thash janë të, tha të panumërt. Diso nga ato unimrova. A ka ndonjë rregull që na edhim në bazë të këtij rregulli kur diçka është punë e mirë? Po. Po në Islam gjithçka është e rregulluar. S'ka kaos, s'ka në kurrishtami feje thashë thëmeve. Kur ç'ka don me thoni, jo. Ja, është ja. e rregullave, disiplinës, feje dijes, të fej njohuris. Ka ka rregull për punë të mirë, po ka rregull. Dietonët kanë thënë Një vepër midikut, një punë dikujt, me kund punë e mirë, duhet veç dy kushte miplsoj. 122. Dy janë thjeshta. Veç dy kushte plotson krejt çka të bëjsh ti, madje është e mirë. Çatim këto kushte punës e mirë. E para është me 100 për hir të Zotit, apo. Qëra është punë e mirë me ndihmë yatimit, apo. Është punë e mirë me ndihmë skamnorit. Po nëse bëhet me dal fotografi, s'është së punë e mirë apo. Apo Nëse botë më u livduhe me marë certifikata, së është punë e mirë amë tërë. Ja në zëgë nuk ka punë e mirë, po që ushë unë i njimove e timit, i njimove po e keprish, me njetë e keprish. Në njërë i e prishë punë e mirë, nga se se ka për Allah. Që gjumaja, a është punë e mirë, që ushë nuk është, është obligim, dikur shohan më falë, po më nejë të nga skakësu inshallah, po me ndohë, dikur shë vjenë për hatër dikujtë. Valla bëj motek shumë se sipota po bëj motek filonin marsa apo për filonin mas më ia prish filonit i themi veç kenet badjova se këtu veç vjet për Allah këtu kush svar për Allah më mirë në flajt apo skiç kalim në xhami që s'jan si për Zot apo skiç kalim këtu s'viet për hatër as me të pa kërkosh as me të nivdu kërkosh këtu vjen për hir Zotit ap. andaj ndihmon i bosish dikujt fjalë mirë i thosh dikujt agjeron keç ka të bëjë veç për hir të Allahut, as në interes nuk e kam. E çtëra e ke pëlqeu kush në pa më punë e mirë. E çort për hir të Allahut. Edhe e dyta që më keni punë e mirë është më i thon Allahu e mirë. Më i thon Allahu e mirë sekond. E ku e dimna qysh ku Allah i tha të mirë çes punë? Ku e dimna këtu punë? Përmes Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Çdo vepër dhe na ka nxit për të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, e ka lavduar at'vepër, e ka vepruar at'vepër, e ka miratuar at'vepër. Ajo është e mirë atë. Ajo është e mirë. Çdo punë që Allahu si ka thonë e mirë. Edhe njëçën e mirë me pas nuk bëhet e mirë. Pse? Pse Allahu si ka thonë e mirë atë. Çka këto dy rregulla thotë? Çdo punë që është përfit e Allahut, edhe e dhënë Allah i munduar, ngase pejgamberi alajhi wasallam nuk ka msuar at'vepër nëve. Kjo është punë e mirë. Ko është dhe që këto dy kusët e para i plëcan, besimin në Allahun dhe punë e mirë, me këtë regullë që përmena, e ka plëcu gjysmën e rëndësishme. Gjysmën e rëndësishme vendimtare për shpëtimin e ti. Që e përmenë suri asër. E kanë betë edhe dy tjera, gjysmën e dy të për me e plëcu dhe me e kompletu kërë. Me plotsu shpotimin ton, Allahu na bëv gafitimtarët. Allahu na bëv nga të shpëtuarit. Allahu na rua që mos të jemi humbës asnjëherë, as në dyshja asnjëherë. Gjithë mund të jemi në fitim e sipër, përparaim e zhvillim e sipër. Me besim në Allahun, edhe me punë të mira. A dhe kjo ka të bëjë me besimin, dhe kjo ka të bëjë me punë të mira, të Zotit. Që Allahu tha, këta janë të shpëtuarit, ata që kanë besu dhe ata që kanë bë punë të mira. Mirë, por janë edhe një dy tjera qi do të vazhdojmë me to me tregujin shallën në xhumon e arshme. Allahu i shpërit fërvendjen dhe Zoti na dorëthajë në dhunë e naherat e, e Allahu na roq nga zorja e xhenimit. Unë prapë dëtroj në më plus më ju thon që me proces safa sot keni mundsi 6 nis sa vosa të mundi dhe të dozë e dim që sot është ngjeshim safa prapë xhamia nuk i zë të gjithë. Elhamna që ka xhemat shumë mirë po mirë me kërku zgjidhje edhe lanë ose poshtë i kemi tri salla poshtë hapura për namaz, pra nda i besoj që nukon duhet me bozidin, inshallah. Po edhe këtu mra nësot këni mundësi, ngushtoheni dhe, pregatet një me e për cilë e zonë e mu, bërë gati për namaz, së gjema zoti është për lefëta. Sallam ala Muhammedu ala Ali, sallam ala sallam, në si me këthirë.